Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah As-salatu was-salamu ala Rasulullah ve ala alihi ve ashabihi ve ben velah Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fale e kërkojmë dhe sa ne vazhdojmë sonë të me lene Allah Gjellewala me temën e kaluar ku kemi mbet në Ademin Alejson dhe Hawan Të nërë lezer dëshroj që gjithë monë në fillim të këti të regjimi të prezentoj me të vërtet një realitet të pashmangëshëm sërë të flasim për këtë të regjimë dhe për këtë nëgjarje Dhe kemë përmendur se në gjarëja Ademit a.s. me hauan që nga krimi e deri në gjitha ato procese që ka kaluar dhe zhvilluar në gjarëja përbën një nganë gjarët më të rëndësishme një nganë gjarët më të rëndësishme që ka ndodhë ndonjerë në, në historinë i njërzimet Dhe gjithashtot edhe është një nganë gjarët që rëstëja zhvilluar polemika dhe debatët e shumëta dhe pastaj në bazë të rezultateve të këtyre debateve dhe njerëzit pasoj kanë ndërtuar koncept dhe kuptimet e tyra. Për këtë arsye për nivesin musliman është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë drejt se si e trajton të të Kurani këtë ngjarje dhe cilat janë stacionet kryesore në të cilat fokusohet rrëfimi kuranor në lidhje me Ademin Alayhis salam dhe gruan e tij Hawa, të gjitha ato që kanë çë kanë për bë këtë ngjarë dhe këtë rrëfim. Ne kemo në takimin e kaluar atë që ka pasur të bëjmë me mëkatin e Ademit alayhisalem dhe pendimin e tij. Dhe lidhje me ngrënjen e Ademit alayhisalem dhe Hawas nga pema ose nga druri, të themi më drejt, i ndaluar dhe pasojat e tërksoj pastaj sipas asaj që i ka përmendur Allahu xhalleu ala në Kur'an. Dhe kemi thënë se, pa dyshim, atë që e bërë Ademi Alejsham i kse shkelje, për me gjithatë, fokus i Kuranit ishte të tek, a jasë si e trajtoj Allahu gjallora këtë shkelje të Ademi Alejsham, dhe gjithashtu si usall Ademi Alejsham për balë se shkelje, e pamë qëfar pëndimi bëri, dhe qëfar lutje u frimzuan nga zotit Gjellewala që të këthejë të kaj përsëri. E vërteta është se Allahu Gjellewala i aprënaj Ademit Al-Hisam pëndimin. Nga se Allahu thëtë fëtabë Alej. Allahu i aprënaj pëndimin Alej Ademit Al-Hisam. Për që thëtë, Allahu i thëtë fëhbetu minha gjemiën. Zbretni të gjithë nga, nga i dhandë. Edha Ademson edhe, edhe gruaja e tij u urdhruan që të zbritesin nga xheneti. Për <clears throat> ndalidhje e pendimit të Ademit alayhis salam me zbritjen nga xheneti ka nxit debat tek dijetarët sa thua vall zbritja e Ademit alayhis salam në tok ishte dënim si pasojë e mëkatit apo ishte diçka tjetër. Dhe zakonisht komentuohet dhe transmetohet pse u dënua ademi Ali Samës britin tok. Ka mendime të ulëmorëve të tafsirit kështu që thon, edhe pse të gjithë pajtohen se Allahu xhallallahu oleja e pranëi pendimin. E po mirë në çuf si ja ka pranuar pendimin, pse e ka dënuar? Në çuf se Allahu ka thënë tauba alej, pse e ka dënuar pse ka zbritën tok? Do, nuk për dhenim, si do të nuk bëhet çfarë të dënim si pasojë e mëkatit, do thotë dhe në është pëse e kipo këtë mirë po zbritja adimit ali islam në tokë edhe si pas atyre që thonë se është si pasoj e mëkatit thonë se është një laj mase disciplinore edukative në de adimit ali islam që gjithë mund të këtë parasysh shëmtimin e mëkatit ndërsa denimi për këtë Allah o gjellore ka shlyrë duke i thënë fetabë ali do të sikur që dikush e bënë një shkelje e bën prishë diçka fit dhe meriton dënim. Por ti ja fal, do të nuk e dënon për atë që ka bër. Mirë, po prishë e shkaktuar obligohet me rregullu. Andaj prishë e shkaktuar nuk është dënim, është përmirësimi i gabimit. Dhe është rregullimi asaj që ka prishë, ndërsa motutja nuk vazhdohet me me dënim. Andaj kjo është një version i djetarët të fësirit pëse ademi alesan pasë spendimit zbritin të tokë Nuk e mosu të lua shumë në mos pajtime dhe tretime të ulemave lidhe me këtë qështja ka shumë të atil që thonë gjithashtu se Allahu gjëllewala e zbrit i ademin alesan në tokë po zbrit i ademit alesan në tokë nuk ishte të bënd të më mëkatin por aj e përfundoj një misjen saktuar në gjennetë dhe nuk ishte vendosur ato i për të mbetur për gjithmonë. Nga se ende pa e kryu, Allah u gjallora tha, in një gja ilun fil ardhi, khalifa. Allah u tha, une kam vendos me kryu në tokë, me vendos në tokë, një kryesë. Pra ndë ende pa u kryuar, ademi alisam, Allah u gjallora është pali para me legve, destinacion e ti, dhe ku do të jetan kënjiri. E qëfar kërkaj pra në gjannatë, Pse gjitha këto, e këto është pastaj ajo tema që një duhet mire me të sonë të aptëm. Në të tëtë, ademi e lësa me shkryuar me që në tokë, prandaj nuk është ardhja në tokë, dënim, po ardhja në tokë është në dërim, dhe zbritja në tokë, dhe mundësia që njëriu të u dheqë me tokën, dhe shuzimi begative është, mirësia lau gjalleware, nuk është pasoje më katit, prandaj ka disa verzione, madja të disa feve tjera që thonë se njeriu në tok i vuan pasojat e mëkatit të babës e ti por Allah e dërgoj i birën e ti që tua shpagun njerëzë mëkat në babës e ti, andaj u krizua isa ale i së ramsim pas verzionit e tevratit dhe ingjilit apëm ne e themi se ademi ale i së mëzbiti në tok pa pasojat mëkatit për vetë në ti, e lere më për bitë ti nuk e bartë askush pasojë në mëkatit të askujt e veçanish kërë Allah u gjëllojë garanton si e ka falën më katin. Përëndaj ardhja në tokë nuk ka të bëjmë më katim. Ardhja në tokë si në pas shumë djetarëve të të fësilit ka të bëjmë më mision. Përëndaj Ademi, Alei, Israëm u zbrit në tokë më mision. Si kur që u futë në gjenet më mision. Në gjenet kështë e mision dhe misioni i ti kështë e karakter trajnues. Gjen, gjeneti Ademi, Alei, Israëm edhe pse kemi thëmë se ërë gjeneti për hershmëris është e vërtet mirë po futi adimit alësëm në gjenet nuk ishte e natyre se futi se njerëzve ditë në gjykimin në gjenet ku s'ka të ndaluar ku ka për hershmëri ku nuk ka ku fizime e kështu më ratë adimit si shte kështu Allah u gjellëvera kure futi adimit në gjenet nuk i tha kime me të për gjithmon si kurse nga tha neve në kuran dhe nuk i tha adimit alësëm Ha, nga duash skandalëse, ju jo i tha kjo s'bën. Pra dallon hyrja e ademit, aqsom xhenet hirn e pa nga hyrja e bivëti pasaj në fund dopton. Dhe jap me kuptues se nuk ishte hyrje e shpërblimit dhe nuk ishte hyrje e vonë çndrimit, por ishte hyrje misionit. Ai kishte mision në xhenet. Çfar misioni është ai? Të trajnohat. Të trajnohat për të qenë pas taj i sukceshëm dhe me përvoj kur të zbetë në tokë. Andaj Allahu Gjellora tha, zbritni, përfundaj, këa ishte aja, ta kuptash, atë që do të thimë më vonë. Pa, e kuptove, a e kuptove si funksionan tash raporti dhe kush jeti, kër e kja armik e kështu më ratë. Andaj Allahu Gjellora e zbritja, atë që do të thimë në tokë, thash për misjan tash dhe për rallë që ta lua në të të dhe sa arrim ne ta kuptojm ne nin e ktis zhvillimet e ksoj ngjarje rolin e ademit alisam në tokë dhe misionin që e bartte me vete dhe kushtonin vëbënd e ksoj dhe mësimet që i mori ademi a thon nga për uan xhennat sa ne kuptojm nga kja do të kuptojmë pastaj dhe nga nga jeta dhe nga roli dhe nga misojt që kemi në fëtyur në tokës, atër. Për këtë arsye, Ademi, Alisam, doli me mësime nga gjeneti, doli me përvoja nga gjeneti, doli me ral nga gjeneti. Për këtë arsye, Allah u gjallewala do të thotë nuk e dëbëj Ademi nga gjeneti, se e dëbime të shkajteter, por i tha, fëhë bitu, zbritni, zbrit, zbrit. da onë, që fjona zbrit nuk nëm kuptonë se është dëbim i shëqruar me malkim për këtë arsua me ndaj Allah edhe në më smiri se zbrit i ademi të alisam nuk ka lidit të drejt për drejt nuk mund të mëhojt nga asë njër por nuk ka lidit të drejt për drejt dhe nuk është kako kuriosur ngrënja nga drunja për. po ka të bëj me misjon që është kriuar për tem me lujt në bifturin e biftyrën e tokës, po i u desh një mësim dhe përvoj e mori dhe zbiti Allah u gjalluar pastaj në tokë të gatshëm që të aluan rolin e kërkuar për ti në biftyrën e tokës dhe pastaj zbashku me te dhe bitet i pastia dhe unë i kam përmbledh këtu paravetes dhjetë mësime që do tjenë son të tema jonë nga përvoja e ademit alisom në gjenet që e barti me vetin në tokë Dhe kjo punë po neva është shumë e rëndësishme. Dhe shumë e domosdoshme, që atë daljen nga gjeneti të kurrizojmë me hyrje të përhershme. Kjo është e kërkuar peve. Dalja nga gjeneti i individit alsom të kurrizohet me hyrje të bijve të tij, por kësaj rrade hyrje të përhershme, pa kufizime, as kohore, e as konfuzime të natyrës së shfrytëzimeve negative që janë në xhenet. Mësimi i parë. Janneti Allahu xhalleu ala të nderuar rrezëmit është begatia më e madhe që Zoti xhalleu ala i paguan me te të robtë të tij. Do thotë, nuk ka mundësi të paguat një rob i Zotit për çka do të qoftë me diçka më të madhe, si më thon Allahu udhullull gjenë, hynin gjenët s'ka më të moda përëndaj që ka një krasime që i ka bërë i tërguar i salasole mes gjenit dhe dunjas e kuptanja përëndaj dhe më thonë nuk ka krasim mes dunjas edhe gjenit që dunjaja pjesërisht bët pjesë e krasimit dhe gjenitit bët pjesërisht pjesë e krasimit a kuptu? për shambullë Nuk ka hadithe ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjysma e djë, e dunjos është sa 1/4 e xhenetit për shembull. Skor kështu thotë. E sihen krahasimet ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një vend ku njëri vendos scopin xhenet, khairun min ad-dunya wa ma fiha. Krai e dunya e një krazi, më thotë për gjys. Për treguar se është pak rahasimisht e pavler për ballxjen e tij apo? Me gjithë vlera që i ka dhunjaj dhe interesin do të bin që ne e kemi apo? Prandaj për është shumë i shtrajit. Ës shumë me vlerë. Shikoa kriesa, një nga krijesat më dashurta të Allahut, Musa Alaihissalam. Në dhunja Musa Alaihissalam i ka folë Allah al drejt për drejt. Ukallem Allahu Musa taklima. Allahu i ka folë Musaut Alaihissalam. Jë ja ka dhenë të vratin e gatë shumëndor Ka pos pozit Musa a.s. Dhe i tha Allahut në dunja Erini i endur i lejk I thawa Allah Mushfaq mua që të shah Musa kërkaj Allahu Musa kërkaj nga Allahu që Allahun me e po A kërkaj në Kuran është Allahu Gjallu a tha Lën të rani Jo në këtë dunja sunë më shah Nga se është nësë është veni për shtatë po po, shumë më po këtu, e po përshamu ndikush në dunja për njerëzve, do mu taku ti mediken që paj ka, ka pozit, ka autoritet, është të tëtë probleme e taku gjithkun, e po përshamu më i thonë, a mu shë marë filen kafë, dhe falë të shiun, a, pa të shihun, pa mu shë marë filen veni, ja, të shkajun, e po përshamu, nga se autoritetit ti dhe pozitit ti nuk levin më vë gjithë kun kë është mës njerëzve e po atër edhe edhe dë njënjë nuk është ven ku shfaqët Allah u Gjelleuale, nuk është ven i përshtatë shumë këto apër. këtu ka shumë gjyllojë, ka shumë shkelje ka së është venë apëtë mu sa alisëm së pat mundësime e po e në gjenet e po në gjenet po në gjenet Allah u shfaqët dhe besimtarët e shojnë Allah në Gjelleuare me sy Nga së është vëni për shtatë shumë ku Allah u shfaqet. E kuptu gjenetin? Andaj Allah u gjenleuala <clears throat> i tha dimit zbrit se pas zbrit posht nuk e din vler në kësoj që pëtadho të aptan. Dush me shku posht me u lodh dhe me u përpik dhe me u mundu e përme e pa pas taj si pasu e një lakmije që ke hupti realisht aptan. Pra ndaj të, të ndërrua, lëzër dhe motra pasus të adimit a.s. ata që kuptuan drejtë këtë mësim të adimit a.s. njën nga njën nga po thamë kushtimisht në kuptim pozitiv pake që kuptime, brengat mat mëdha që ke i kanë është përmalimi ty në përgjene të apëtëm rëndaj pegambesëm ka luta allonjën le uala që të furnizan me përmalim i, i cilë e monë gjallë vazhdimisht njëtë në kësaj bote Dyrë sot të shuhet ky për mallim dhe të kurrizohet me futjen e xhenet apo. Dhe ka më kuptuar të ndrozejse se Allahu xhallahu ala nganjherë të privon nga disa begati ju ndoshta gjithmonë me dënu, po nuk i vëdihshëm. Prandaj ti largon ti rrugë për mos më të pengohet derisa të mësosh me shqyzu. Kështë mësimi madhë. Për shambullë, në qovë se një fmi ka shumë lodra, ka lodra shumë, pa të të mund t'in strajta. Dhaj, do të i përplasë në për rrugë, në dhomën e ti kulun. Dhe në vend se me lujtë me toaj, edhe i, po i shvizën keqë, po edhe shpeshën për mërë dë thua për zotë. Nona e ti, i jam ledhë lodra të të tënë. Ja lërgën lëdët e futë mëni Qash Këmblidhje e lëdërve të nënes Në këtë rast A është reflektim I Rahmetit Apo i u rejtës dhe shmis Rahmet Mos me marë në thu Nga se ja ku i ke Sitë mësu është me jes Edhe din me shëzu Ti këta jo përkë me lujtë për, për nda edhe Gajrë Allah o tjekë do begatipi rrugë Jo me ti marë se Je të e harqitë apëton Po po të dalin rrugit të mërë në thu, ola po të pëngan një meti, ta jek me esë të malirë malir shumë. Se kërë ka begati në mërë i më thunë të optën. Ka begati në rëzojnë, nësë dina me esë me këto begati, optën. Nuk dinë, si mësu, detë mësosh, optën. Kërë mësosh, të jepë. Rënda e dhe prindi, tirunë në disa gjera, dheri kur të rritë, optën. Kur të rritë, kjo është kjo është jutëja, gjithu k Po ku më rutisem ata pa kurrë kon fillim e kërë zon për një për një çikulladë që sa dënofton. Ti xhedit. Prandaj Allahu na ka zbritën tok me i ha dit vlerën xhenet thotën. Ap Apo deri sot pjekum të formuojm të ha dit vlerën na kthene peta dia se për çetin na ka kriju. Jo për këto. Këto na ka kry, na ka kthy për disa role të caktuara mision me kry. Realisht për xhenet Allahu na ka krijuat. Mësimi i dytë nga provojademi, da sa më është, të nëruar, lazën e motra, Allahu Gjellewala është kryusi i gjithësis, dhe a është zoti, a e është i vetme që meriton të adhruat, dhe Allahu Gjellewala ka emra të bukur dhe ka të cilësi të plotat dhe të përkryra që nuk i në gjanë në to askosh, lej se kemi thli hishej, nuk është i në gjashe me ta askosh, dhe Allahu Gjellewala ka dëshirë, dhe dëndë dhe është i knachur që të jetësohen emrat e ti dhe të përkvituen krejës të ti pëjti dhe vendi maj përstashen për këtë është dënjoja për tënë emni Allah të lgafur falësi emni Allah të të wab ajt që pranën pëndimin emni Allah të gjellewala el halim i buti dhe ai që i afatizën rraup të tijë, nuk i dhenën me një herë. Emni Allahut e Rahman, e Rahim, ma di emni Allahut Allah, në tuk e ko kuptimin e vetë rrala pëtën. Apo, në tuk e ko. Nga se në tuk bët më kati dhe këtu bët falja. Në tuk bët adhurimi idhive dhe këtu bët dëshmija se Allah me të, të në të dhruat. Në gjëretë kjo e pamundë shmashtë. Prandaj këtu përmendet Emri Allah dhe këtu jetsohet Emri Allah madje madje Allahu Jalleu Ala e kamel el Malik el Malik ai çdo gjë është në dorën e tij dhe ai është sunduesi dhe ai është që ka pushtetin në dorë dhe si rezultati kësaj ka dërguar pejgamber dhe ka zbritur libra që përmes tyre ka bër urdhëresa dhe ndalesa Prandaj Duke kena urdhruar dhe duke na ndaluar Allahu xhalleu ala e dëshmon pushtetin ti, e tij, e dëshmon emrin e tij sundimtari ajë çdo gjë që ka në durr në tij vetë. Dhe kjo nuk është e mundshme në asnjë ambient tjetër përveç përveçën tokë kaplan. Prandaj ti ke ardhur tokë që të jetosh me emrin e Allahut dhe të sillësh gamën e emrit, të përfitosh për ty në Mëmendin kër ne jemi të hutuar për bokësaj Nuk e kemi kuptuar si duhet përvojnë Adim e Taliz Ram Prandaj Adim i ku tha Rabbena Rabbena Me këtë amën të madh O ti që më kefal O ti që kujdes është për mua O ti që më rrit mua Më zhvillan mua, më run mua Rab, që kjo e rab E kuptime tja, rab Kjo është rab Aj që kujdesit për ty A i që dal nga dal Të rrit e, e, e, e, e të man E të tjera Begati që ajtjep Kë e thiri ademi Alla hon rab Masi që e shkeli Apo Për para se thiri Nuk e thiri për para rabbena Po asa e shkeli e thiri rabbena E për me më thiri rabbena të këmë zbrit Apo Për me më thonë Allah të më zbrit Për me më thonë ja gafuru ja rehim Më më thyrë Më këta amrat bukur të këmë zbritë në tokë Pra ndaj misjonit Dhe rullin kët tokë është Më thrasësh me amnat e mi të bukur Kështu Allah u tha Andaj Allah u thotë në Koran Ullillahi lësmahu l'husna Fëd'u hu biha Uadheru lëdhine ju l'hejdune Fi esmai Allah u thotë Allah u ka amnat e bukur Andaj lëtani Adhurane kërkani prejti Për mestyra Vëtheru ledhine Lenja ta tjirë që kanë harru Kure kanë thirë Allahun herë në mëramë Se së janë ata shë Lenja ta jo Ju, ju mërënë me këtë punë Kja është e jua ja Nga se Ademi, Alisëm, Erën tuk Me thirë Allahun gjëlle u ala Po gjithashtu dhe të dëshmuat Se Allahu je kullu l'hakka Je kullu l'hakka Vë hua jehdi së bil Allahu thot Aja është që e fletë vërtetën Dhe aja është që u zonë në rrugatën A ka thon Allahu xhallahu ose është el Malik. A ka thon A ka thon se Allahu se ai është që ndodhet di çdo gjë. Po a ka thon Po e si po ndodh ngjarjet në, në tokë? Çfarë ashtu që ai ka thon atë. A ka thon Allahu se është er-Razaq, unë jam furnizuesi mos ki gale. A ka thon Si po ndodh jeta në tokë? Çfarë ashtu që ai ka thon atë. Ai është er-Razaq. Ekstremat. Prandaj nuk kishin këtu kuptime të realizuan. Po atmos është ardën tok ondojë neakimë on tokë që ta kuptojmë kët, ta njohim Allahun. Dhe në njërinë kësaj njohje të adhurojmë Allahun dhe të jetojmë në njërinë kësaj njohje. Madje ti kuptojmë gjërat, ti analizojmë gjërat, të ndërtojmë raporte me të tjerët. E kështu me radhë në njërinë njohjes së Allah xhalla xelaluhu. Mësimi i tretë që na dha Ademi alayhis salam është prvoja. Është vërtet se Ademi alayhis salam më bëri mëkat realisht e kohen mëkat, se nuk, nuk ishte nga ato mëkat e mëdhase, si shte kjo ndarja atërë, ishte një shkelja. Mirë pu, pëndua dhe kjo murë fundë, a morë i mësim, a dhejme e sëm nga kja, po morë i shumë apërën. Përëndaj, kjo mësim i më rëndësim të nërëdozërë, se Allah u gjallë ora nga njërë, rabë dhe të saktuarë, Dhe kjo nuk është lehtësim i mëkatimit larg asaj. Dhe kjo nuk është në vlerësimin e shkelës, në udhëbyllal larg asaj. Por është msim që e merr ti pasi e ke psuar, jo para se të më psu. Allahu Jellahu Ala nganjëra disa rob don me ngrit, por realisht nuk marrin sim, nuk nuk nuk mbledhen te ata kuptimet caktuara. Përveç të kur e bën shkilën, e atë hapon shumë gjëra që nuk do të hapeshin, ndoshta nga gara e durimit e tafton. Kështu është me Ademin e asom. Dhe kështu është edhe më me, me shumë burra të mi grapton. Nga njëra mëkati është ai që ti hapsit më tepër se ndoshta ti sofur me atë durimit tafton. Ngase mëkati e thën e thën brendinë e njerit e përullë për Allah, me letë rëkullisë latët në faqët e ti, me e bënzemët përullë, se ndështë a vazhzimsia e adhurimit, që mund të ashpje në vetë pëlqim dhe syfatsi e tënë. Kjo ndodë, kjo ndodë, pra ndaj Ademja që më në tha se, kjo nga njërë është për këtë, tënë. Kjo është nga njërë për këtë, dhe gjithashtot të, të marrim simë se, përvojat e të kaluarës, nuk janë gjithë mund ato që duesh me i këpityu në aptën për shambull në të kaluan kur ke bëndë një mëkat ke pas një falë saktuar tjetës nuk duesh 100% krejt ke ke të mullap i saj lash nga të vepruarit ma të kaluar shpër lash nga të mbururit dhe krenarijan me të kaluaran por nuk bëndë mu shpollon nga përruja me të kaluaran pra ndaj Omeri me një rast tha rradi Allah ta ala anhu kam frikë kështu tha Omeri Radi Allahu më tha, "Kam frikë se mund të rrezikohet Islami nga njerëzit që nuk kanë përvojë me gjinonat apo thën. Çto thabën? Nuk kam azdena jap thën. Ai që kanë rënë gjinonat e din tani komunal e din ku shtëpi e kjo se e kanë histori, a maj që është <clears throat> i pastër komplet, ai mund të pastërtia më e dërguen në ajivitet. Shumë thjesht mashtruat, shumë thjesht manipulohat, po ju edhe ai që është regjë pak në dosafat tjerë, jo vetë në dosafat gjamisa. Kjo së është prapë nëzitje, por është që nëse kikë si dosje, hapë e ku paskojë se duhet, pëtën. ka sa demja se me hapëte. Për këtë arsujë, dhe më thonë, kjo është poroj me rëndësi, kjo mësi me rëndësishëm, që dosjet e shkeljeve nuk duhet me i djegë, por duhet me ditë kur me i qelë. Për këtë arsujë, Allahu Gjellewala nga njere, mundëson më katimin. Pësë kërës ja u kam cikë disë ara, për shambull, kur Ibn Kajmir hajmë Allah thot, pëse të ka leju me bo gjina? Ti ke bo gjina me lejën e kujtë, me lejën e zotit, zë mësë me të padhon, lejës shë mu të kërra zhjuna me bua, a nuk është i kënaqë me më katim, po leje ka dhonë, bëne, a pëdhonë me bu, bëne, pëse të ka dhonë leje, bëne, kor shumë ursi, një nga ursi kan thënë. Dietaret është që të mësohesh me varfri dhe për uljën. Nuk kisha më mësuar pa këtë skelë apo. Prandaj shikaj kët fjalë tani më të them çfarë. E nuk e thante më herët. A nuk ishte kjo në realitet, realitet shto, po e më herët? Gjithë të kon në realitet është kështu, gjithë të kon. Po ndryshe tha mbas mkatimit se përvoja jamsoj tash ndryshe apo. Tha Rabbana inëna dhëlemna në fuse na, o zëtëna bagi, këna bëzlu vetës tonë, fejnlem të këfir lëna, o të rhamna, kësi fuqiet kërkim faljes, vështirësht me enzir, apo, pa të djek zërmi mëkatimit, apëton, vështirëm e e thonë apëton, nëse një nuk i nje mëkatet, dhe nuk i nje shkeljet, mund të dhe të stakë këfirullar, por mund të jetë ma tëjë për e në mekanike rutinë, ju e asojtë sin dhe me djegje të brëndshme që përhitë e saj Allahu falë shumë më dhe kjo është mërënsia më përndaj, mos me kon mos me kon toka këto kuptime ka që nga shinkon heqë prezenta për ta mundësu njëjnë e kësaj Allahu gjellewala në, në silin toka përndaj, ne jemi në këtë tok që të marë mësime dhe përvoja ne jemi në këtë tok që të njemi të keqen jo për ta punuar po për ditë si mërujt për isoja për tënë për ndaj edhe ka thënë një pat i njohër ka thënë a rëftu shërë la li shërri o lakin li të vëkihi o men lem ja rifi shërë një ka ufihi tha emsovat keqen jo për ta kryer po për të ruatë nga ja nga saj që nuk njët e njët keqen bije në te letë mashtë ruatë nuk e dinëm tërë sa so, ka hile në tokë që nuk e dhe një sinë qertë në kuptimaj a ma i tjetër nëse pokëtë asë jëmë djeg një pesë herë e diqë shqibjen këse për unë për ndaj përvojët e njerëzve përvojët e popujve janë shumë rëndësi nësë Allah Gjellewala pikrështë edhe në shkëmbimin e përvojave e ka ndërtuar komunikimin e njerëzve qëfarë të Allah Gjellewala Ja ju anas in ne klinkna komi zekrin wunsa wajna kom suubun wqabaila li taarefu. Likom dan afisen ne kombun ne popuj ne njerz ne ngjyra ne raca por çfar arsyje? Çe të njiheni. Çe të njiheni, e si njiheni? Duke shkëmbyer përvoja. Të na valla, këtë e buojm këto ta poa, e po çes se kanë ditna, po buojm këto. Pejgamberi sa mbi bazën e kësaj njohje e ndërtoi një strategji të, të tër për ta të shpëtuar Medinën dhe banorët e Medinës. Në cilën luft, luftën e, e hendekut, e ndërtajat, atë hendekun e madhë, atë istikamën e madhë, e ndërtaj në bi bazën e kujtë, e përvojave të, zjarë putistëve, a dhuruzët të zjarët, a ta kështu banin, parishtë e përvojë interesantë, e mori dhe u shërbihë me të, a demin amësej kështu mu shërbihë, a demin alësavë, të shërbihë me përvojë apëta, ndaj k nga zbritja ti në tokë. E katër ta është të nërëzër se na kemi mësuar të Ademi Alisam kër është kryuar sa Allahu Gjellë dhe Gjellalu hu kër e krye Ademi Alisam e mblodhi dheon nga shumë pjesë të tokës a thamë kështo. Dhe pastaj në këtë grupim të dheot dhe mbledi të dheot ka past edhe tokë kvalitative që mbjellë në bjellë, në te njëriu, gjithë shka, po dhe të atilë që zdelë kur që pëjsoj, edhe toke butë, edhe toke e egrë, edhe përshtatshme, edhe papërshtatshme, edhe produktive, edhe produktive. Gjitha këto grumbulluar, dhe nga tërsije e këti dhe unë, kryua adime, Elisandrë. Përëndaj, në basë të kësaj kemi thënë, kanë arë e bitë e ti, dikush i përshtatshëm, dikush i papërshtatshëm, Dikush i butë, dikush i egër, dikush produktiv, dikush hiç produktiv. Jo të gjithë, jo të gjithë do të thotë janë të përshtatshëm që jen fëqin të jenë fqintë e Allahut xhallahu ala nesu rahta. Apo jo të gjithë janë të përshtatshëm. Po dallimet nuk mund të bëjnë xhenet. Për shkak se nuk do ta pranonin njerëzit lat e isil Allahun tokë që në flakun e sprovave dënë flakën e sfidave dhe në flakën e shumseve të ndonjëa të ndahet ai që është i përshtatshëm për të vazhduar motujt e kthehet vendbanime të parë edha ai që e ndërpen udhimin motujt e nuk shkon më vona atë. Kjo është ajo që duhet me dit atë. Prandaj ajo që ne morim nga kjo është ndërsa se toka është vendi ku filtrohen bita e ademit, kush vazhdon me u kthytë baba e kush kohë mu dopi babës atë. Andaj, shikaj e në filtrimet e stacioneve të dunjas, si e duke shkuo, apo e kalan, apo, apo këthej është e këdën banimi i para, apo nuk po këthej është. Kjo bot ka shumë filtra, kjo bot ka shumë uh, pastrime, ka shumë stacione të eliminimeve. Allah unë arru e të eliminuemi dikuna. Të. Ka përmen për i gamberi sa o sërëm se, njëri u mund tjetë piesë e garës diri dështë ta një plëmb para vijes kur e kalen vijen për shtuva e një plëmb para vijes eliminuat nga gara për, bën shkelje dhe normalisht gjykalci that e këthy regullin e garas për eashtuash nga gara a ka njerës që për eashtuajnë për eashtuajnë për eashtuajnë ka për të jo pëse i bën për të gjykalci po regullin e ka, ka shkelja për të rregullën e kështjella po. Ne e dimë që në sportin sot e sotshëm, njëri kur tfitan e ka lënë vien, mund të përjashtohet, mund t'i merren kualifikimet. Pse? Valla ka përdor ka përdor ndoshta substancë caktuara që është ndaluar. Es ban kjo me thirr rregull, përjashtues nga nga lojë aptë. Dhe ne e kuptojmë se kjo jetësh gar, apo? Dhe në këtë gar shumë garojnë, por ju të gjithë arrin zak eliminohen po rrugë. Pra ndaj ne e lusim Allah në atë që i kalut pegamberësëm, jamu kall një belkullub, thëbbit kalbi aladinik. Ti e kuptën si e pjesë e garës, të ndërruar, dhëzër dhe, dhe motra, nuk ka me zbive të ademit, as burra, as gra, as mashku e as femra, nuk ka kur kush, mes atyre që jenë bitë ademit të të havas, tjerë mahlukat e kresës po flasë për ta. Bitë ademit dhe bia të ademit nuk ka asë një, që nuk është piesë e garës, nuk kam me zbive të adimit shikuhës, ti e ngarë, pra ndaj, ose kimi u përshtatë regullave, që në fund të kurarizash vrapimi dhe garën me diqka, ose rrish i ka, për shikimi është për ashtim pëllojë dhe është për mundësimin e të me babën nesër në gjennet avtën. A i kjo është mërënsime e kuptu. Dhe këtë garim në amësën kush, gjitha është tutë, zbritja dhe metalson në tokë ti je pjesë e garës vallai ndash nga ndash flaj ndash rre ndash ulo ndash kesh ndash ka çka dush bën ti je garë ti e dukunji s'i dukë garu e ke po kar për shembull kur dikush dëm me, me ta testu diën e ti ski çeft si, më përgjithësisht kimusi ndoshta e merr vesh se po di se korrja po mund të duhet të bëjë mësu du ti jo që s'po dam por i pothuaj s'a në dypi tani, po s'po du, lëm se e mlod, s'po du, nuk jam i gajchim ndjera, po realisht do me prej ashtu vetëm pei pei garas aftë. Në ndonya mundesh aftë. A ki mundsi për shembull ta organizojnë garë ndesh me olimpike të futbollit fore. Edhe a ki mundsi, më thonë jo un smart pjesën. Po edhe me dash të marrin aftë. Se është atje ka dy të caktuar. Po do thot? Mundsh me kur shikus? Mu shme koshikus, përten. Ndërso në garën, që e nisi Ademjë, se ka vendus kumën e porën dynja, a e ka qkrep, apo se e nisi gara, përten. Kurdo që vjen tash, vazhdan. Si kurse ata me, me, me stafeta, kipa, vrapon, vrapon, vrapon, vrapo, tanje e pa ti, tanje kyt des, vazhdanje, aj, tjetër me stafetë për para, përten. Dhe i tjetër, derin fund, përten. E aji pari që e kanë dez, kanë dilin e garave është, Ademjë, e thoni ja ka dhon bivë vet vet e ata tjerve e tjerve e kështu me radhë fjalë prandaj shiko pjesë e cilit ekip i ul aftën kujt pia kop këta veten po habitesh me kop të tjera që nuk ka mirë më më shtyr stafet përpara të tjerëve aftën se u shtin kaç gabim ngan ngan ngan kur e merrresh i kërjmudo njerëz që sot darta dhe më marrën ne parë aftën ka njerëz gabojn ngan ngan ngan ngan nga nga, nga nga, nga nga, dhe kuptojnë së zgjodhëm nga këtë garë. Po e kam kap gabim stafetën, s'ka ka këtu grupi tëm. E kthyr mirë çfar stafetë po kap. Shumë më rëndsi kjo vë. Nga se kta ka mbsu kush? Ademi, isa, kap, kap, ademi Alisam aftë. Kështu ka kap stafetë Ademit Alisam. Ju të tjera aftë. Mësimi i i pestë më radhë është Tehnologëzër Allahu janahu ala e ka njoftu kush i blisja aftë. E ka njoftu Allah i blisën, e ka marr, e ka e ka e ka njoftu çadit Në kanjov thalo para se më kruu kush i iblisi atë. Edhe ka ditë çfarë urrejtë ka ndaj njerve. Edhe ka ditë Allahu xhallahu ala se iblisi ka dha të njerëz iblisa vet. Çe çfarësi iblisi ju urrën ju vaptën. E ka ditë Allah xhallahu ala. Po mos mendu dha ai ai ai fërki mademin ai thon, a kishë më bën dash iblisi është i, i keq. Jo po. Na çurë njerëz sa kanë problem. Gjove që e kanë zira demin e zonë për gjeneti. Po së so shirënja të e po, edhe halëa nuk po e trajtojmë se si armik i blisnë dhe. A të retonë, i blisnë do të... Po me ditë se e ki armik është klasa e por. është qërëdhe. Qërëdhe i, kërën qërëdhe e mërvesh thëmija që nishë, që shtotet e dyshën dyshën. Ajë që ka mërvesh që i blisnë në kënë armikë, kynë qërë dhe është atëmë. E tani që është bësë shkollimi? Ka thënë Allah Gjëlleualla, inne shëjtane kene lëkum aduën, fe tehidhuhu aduha. Shëjtani është armiku juaj, prandaj, trajtojeni, silun i me tesi, kurse me armikun. E shumë për njerëzë pjesën e form, mire kanë, e din që kanë armik, ama e trajtojnë si mik, që kjo problematë, e trajtojnë si kshiltarin matëmirë, simsusin mas sukses shumë që ashtuaj trajton pra ndaj trajtoja në bos aso qenja e ndizja kësoj armisia dhe njueja këtira lëteti nuk kish mundësi më u shfaqë përvecë më i ftyrë në tokës dhe pastaj të nërdojnë në vletër aja që është të rodhës është se Allahu Gjellë Gjeralhu këtë njëri këtë njeri, këtë kres, ademi në rison, dhe bitë ti, dhe bijet e ti, Allahu Gjallare i ka kriuar për me nderu, për me ingritë, për ne e thashtë fillim, edhe hyrën gjenet ka qenë ndërim, për me mësu, por dhe zbritëja në tokë ka qenë ndërim, për me ingritë Allahu Gjallare nga se, kore ka zbritë në tokë, qëfar dënimi është e ka bu dhecë, për shambull, ka mujtë Allah me thonë, ademi në rison, shkonë n Nimi vjetë, të më thonë, kalme të dhesh, kuajt. Ata jënë, grajnë, typin, qaf, apo kimi ju, levru, a ka ndurë sot? Ose, ose, pejtë ditës par, kër ka arra di me së më tuk, ka ardhë zëtni. Kejtë që ka pasë e kejtë, pa Allahu Gjellohu, kjo ndërim, kjo ndërim është. Por Allahu Gjellohu, ale të ndëru dhe zër, Allah, kjo është e madha, që kanë zirë e madha, për. Mbe padonade menani selam jannat. Adim jam ku kish me e lexu nderimet e Allahut. Ku kish me e lexu afta? Kish me e lexu nderimet e Allahut te Buka qe po e han e te u qe po e pin e te pem qe po i han ka ndërua Allahu xhalleu ala afta. Ka dash Allahu me thon, ky esh nderimi haivanateve afta. Ky nderimi kafshve dhe shtozve. Apo nderimi real është ti është Rabiame kët mundi se kom jap kërkujt postë jaftë ti është Rabiame ti është bardh i shpalljes time ti është përmendës jam në tim ti je në shtrua ndemi veç ti kërkujt as në Krishtos e kapën e çtu është nderimi jaftë çtu është nderimi ja se shikoni Allahu xhallahu në Kur'an kur përmend nderimet dhënë pejgamberit alayhi sallam me çfar titulli thotë Të barukë ai që shpërndau mbi robën e tij Kur'anin. Nëse jeni në dyshim për atë që u shpërndau mbi robën tonë, Allahu i gjallë dhe i lartë ka thënë: "Robit vet". Robit vet i dha Kur'anin. Nëse në jeni ndyshim, në dyshim në lidhje me saktësinë dhe vërtetësinë e asaj që i dha robit tonë, robësi i Allahut, shikojë nderim me shpalla me titullin Rab Subhana le dhi es rabi Bi abdihi I pasër së Allah nga gjithë dhëmit I cili jam mundësoj me shetit Në për qi dhe lart E ngriti kë Abdihi Robinet i ja pëthen Dhe ku do që Allah në kuran e ka lafdru pejgamberin së salem Me a që i ka dhen E ka bërë këtë përmestirmet Abd Rab bëpthen Pra nda edhe në shahadat kërthemi la, ila, ila ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden abduhu robbihi wa rasuluhu i dërguar i tij afta Prandaj kën derë nuk e ke më kuptuar ndryshafta Prandaj a dhe mëso të na thot nga përvoja mos më ndani se jeni krenor mos më ndani se jeni të ngritur në çofse në çofse diturija juaj, në qëfëse ngritja juaj, në qëfëse e përsija juaj, kufizuat tek aspekti materiale. Për. Nga se pas të i këtu, ko bagi dhe kofsh ju konkurrujnë, po edhja u kalujnë, për. ko kofsh që ha një shqim ma kvalitiv se në altë. Apo? Ko kofsh. Ko, përshambull, sot logaritet përshambull, drejni e shumë kofsh tira që në bagi strajta, ka një kur një vetëcion Anton po koha e vona që ditë për të hajnë Anton apo e ha ditë për të hanë ka i drenuës e ka ndrek edhe ndor kë mëngjes ashtu më ro pse ka këth për lart ose të tjerat që ndbaj gjik koldativa na i dim në të një tri baktia Anton apo na i kem një lop një delë një dhij. Që të hajna, që, që që të të dhë që to i hajmë natën edhe kujtojmë që ça hajnë حيوانات që ka kresta të lloqi hajnë ti do shtëpinë me shit njët me baki, me, hanë, të në një jetonë me angër po kjo atë. Ai han për zgjatshme atë. Ande mos u shty me të tjetë çahan, se ta kapërcën don katër komçi në atë. Nuk ka mirë me u shtym as në atë. Po mos janë me pun tjerë për shembull, me çka do të quoft? Me çka do të quoft? Shikos atë për shembull, njëri munohet me marruni shtëpi me pas pamë, vetë që ka pamën kësaj ka ka kanimal ka bashkëtra apo e ka pomen kësaj se orë është më i poshtë këtu nërishë, në këtu toka mashtrej se orë është më dyshatë apo është një pomë tahip standard na vetëm ma problem është on ka do kafshë ka cilë dhe ka pomën më atë mirë se tipi balkonit ton çekiop se ka pranë këtë punë prandaj mos ushtime pomje as në këtu punë ju s'është kjo vëni gorave tona vëni gora ju gora këtu s'ka gora me tërth këtu është këtu allahu ja ka fut ja ka vendosur Kaft e tjera, limitin, e ka vendus, limitin, do këtu sun ka përseri më naltë. A ka mundësi me nga konkurru ndo një kaft në devetëshmëri? Me thonë për shambull, boll ju devetëshme që në i kaft shmehon ma devetëshme se jo, s'ka kështofë, sa është e mund shmeha? Nuk ka kështofë, në i kaft lezon kuran ma shumësa na, falat ma shumësa na, agjeran, as konstruktin fizik s'ka fal zotë për këtë punë. Lemë diçka të thotë. Si kurse e kanë përmar, Allahu xhallehu ve tefot, "Wa fi anfusikum", edhe në vetë juaj Allah ka vendosur çfarë argumentese ai është i vetmi që mereton ta adhurohet ku në vetet tona. Gjithçka ka cilësi, edhe aspekti i brendshëm, edhe i jashtëm, edhe funksionimi i organeve, edhe gjymtyrëve, edhe këtë këtë kët, kët, kë çka ka këtë. Po mbi gjitha, mbi çka, mund si me adhuroj Allahun veçëti konstrukti për shtotë. Merë forma e namazit. Forma e namazit merë edhe një dimension, që të edhe krij të kafshira menjon. Qëra konstrukti fizik i kafshëve tjera, a ka mundsi meju për shtot namazut? E pa mundsësmos ato. Me zorr të ukryl, po, po po, ama natyrshëm lirshëm, thjesht s'ka mundsi atë. Andaj ty ka mëzit, të ka kryp për namaz, atë e ka kryp për me la duhe me gojtë lëvë. Ka, ty t'ka kryu me konë i arsyshëm, ata i ka kryu moshtu i kush pahanë më mirë. Jo neve, lopën. Ata i ka kryu kush ka të rritër më të madhë. Shtërjën edhe. Ka, ka, ka, po, si kur zeni, ka pe, shumë ta, ka, ka, do mënë grupe, të kaftëve, të, të egra, luanë, që e kështu më radhë, që kanë të rritore. Kanë të rritore, dhe, dhe i bëjnë të rritur të veta, sa ma gjanë, nga se i duhet për gjahë, dhe pastaj kacafytën nëse hynd dikush më me merr gjallë nëna. Kacafytje për gjah, për të tjerë bujn. Një riskoksi lakmi të pangopsisë, apo kuralisht krej tise, so e ndërton kretitën e tijsa sa hektar komë pas o burrën e vet atë. Sa shkë njëri të Allahut. Andaj misioni i njërit është çe çet Rabbi Allahut. Ku çet Rabbi Allahut, edhe ato tjerë di kanë më të mirë se ke ti atë. Se kjo ia vjen si e tjera pas ta. Prandaj përkëta ka zbritën tokë të na mëson vlerën tonë rolë ku e kemi. Të na mëson, të na mëson fuqin e krenaris dhe e përsistë ku ku rrafë kuoshta fuqi. Kuoshta. Ku është pika e përsistën që thoshta? Tek besimi dhe logjika, jo te barku te epshi. Sa aty e vynë, është atje ato? Ato janë mjete që po rrugën njëri merr sa i vijnë. Nëse fokusi është di ku teatra Allahu a ka kryes të allatë, nuk janë kryu, të jetër pas, me grabit, me pleçkit, me hongës oma shumë, ato e në tjera, e përsia jo në dajtynë nuk duhet në konë në këto fusha, por duhet me qenë në fusha tjera që kanë të bëjnë thash me arsyen, me logikin, me mendjen, që Allah unë a bërit, jemi të privilegjuar me të dhe me besimin që e bartin në zemra tona. Gjithashtu prej mësimeve që i marim nga adime e të samështë se Allahu gjeleualet të nërëzër si mbas gjitha asoj që kej përmendrimet tani që nga krimi e kret ato që kanë të bënë me kujdes në Allahu ndaj njërit dëshmojnë dëshmit pa më hushme se Allahu e dënë këtë rab u akamci këtë dërës në kaluar faktit që edhe pas shkeljeve edhe pas rebelimeve edhe pas mëkatimit nuk e shkëpu të lidhën kur me robin e ti gjithë më i dhët o robin e ti s'ka të tërë thiri Allahu për njërin posë a rubi jam edhe nuk mund është me e këpuhet këtë thiri e kur qëka duqit bëndi kështu kemi thonë këja e me këpuhet se Allahu e dënë këtë rob po e Allahu e dënë që edhe kjo rob me e do është Allahu e po dhe Allahu gjëlluar e dënë që dashurija e robin dhe Allah të jetë dashurija e vërtet dhe sinqert për qërët kështu duhet me prunë me i donën e fërkimit të kësoj dash ku sprovat me sfida. Dhe në gjitha këto stacione, Robi është mes dy rrugëve. Apo shkon majtas, ka ajo që ndoshta e thret e e thret instikti i brendshëm emocioni, e fshi i ti, tij, apo dashuria xhallxhaleuallata. Kto udhkryj që kisull kryq që shkon në xhenat of. Në xhenat mi rrugësh, vetë kaç shkosh është knafsi xhallxhaleualla. E na duan udhkryqet për të dalë në shesh cilëtitë e dashurisë të xhallxhaleuallahu. Nuk është mëse pas këto. Prandaj, kjo tokë është veni për shtatë shumë për njerën që në udhkryqet e kësa jete gjithmonë ta dëshmonë se une Allahun e duha përndaj, ti gjindrës vazhdimim gjdo ditë ti e në udhkryqet sektuara, që ti në këtu udhkryqe të regonë sinqereshte, a edën të Allahun apo ki qef me dhe ashtë Allahun apo veçtu që duhe Allahun, cilë ashtë apë? duhet me kënd ehe para une sinqeres duhe Allahun E atërë Allah u ka thonë, Kull in kund të mtu hibu në Allah, Tha të të bja uni, në qofë se e dënja Allah unë, në ndisht një muja. Gjithë mund ku japi në shaj më u këtuj, këta në dujë bashkë me mu. E, nuk i bja në kjo, unë e du Allah në e pejgamber së më japë shaj më u këtuj, djatës në unë e rësullë, unë e kom shpime vë la majtës. Ta është sëndhime se së shpinë, e a, duhet me dhe shpinë, ku, shaj, osëm, kthi, Djathas, drejt, apo, ku të japë shaj pejgamber e ndorf se e ndjek pejgamberin sa ndjer fshaj gjithmonë çdo ult kryq çdo kthes japshaj kuaj ka don shaj kjo është shaj dhe kjo është dëshmësi te dhënë Allahu xhelah xelaluha e kja mundsi këtu i peta fën këtu ndunjar, në dhunja në hap mundësia me dëshmuesë në Allahun për dojmën njëri që është korrekt dhe njëri që është i mirë ndoshta për gjërave më të doshta njëti ka që me i u dhënë mundësia një herë njët bële dikuj që i ka bërë shumë mirë me i kalzu që onë e s'ta kom haru të mire në tëmë e ke po ka njërë më dhënë që të kanë bu mirë e më shumë të që ka mirë të ka bërë shumë mirë të ka bërë shumë kështë pasë që fëndë njërë me ka një pozitë saktuar që në i u të krysh të jetës në situatë saktuar ku i thu që shuqë që i merë mundësia b tion me Krishtof. E me Allahun Xhellahu ala është ka buq mirë vazhdimisht. Ashiq që më u takon në udhkryzën e zaktuara më tregu Allah se unë aty st kom harru. Unë vazhdimisht jam mirënjohës ndaj teje. Unë ti gjithmonë të dua. Thën. E kjo mundsi këtu jepën në ndëror. Eshtë e pat. Ata që janë te vurrat, këtë mundsi s'kan muaft. Ka marr fund kjo mundsi. Ata s'kan mundësi me i kallzu Allahu të mos e adoijnë apo nuk e doijnë, a i japin shënjat, kta s'kan mundsi mo. Ka marr fund kjo punë. Po. Kto e ki mundsin. Prandaj që orm tok me i kallzo Allahut se po duaj me i kallzo Allahut se un duaj ty po shpinë komajtas atën një kokë sot atë atë kuptojë kët përvojta e dëmit ashtu që të, ademi, të dhe këtë mësim të ranceshë më ato gjithashtu për asaj që e marrim asht një dobi shumë e ranceshme gjithashtu sikur se të parat të ndërlozur Allahu te ljalalu ka mundsi edhe në bosht të dijes atë në bosht të fuqisë të tij po madje në basë të drejtësisë të ti, që njerëzë me u andat gjirat fare pashkaqe, heq, a shkak i shkuarës në gjennet puna, po shkak është, po Allah Gjellë, ka mujtë mi do njerëzit me drejtësit pëllot, heq, pa i pashqës po pa punojnë, a përë, a është ki besim ju ndë e Allah, po, po, a ka mundësi Allah Gjellë, gjellë hu, me e kryu njerën pa e mundu gruan nën një në ditë me barrë e me probleme, më ndjenë ndërta me komplikime mesmundje deri sot të del në dritë fmijën. Ka mundësi më erë më kurinë. Mirpalla O Xhallahu ala, të ndërroë nazarë dhëmotra. Vetë këto po shumë të tjera i ndërton rezultatet mbi sepet. Sa Allahu Xhallahu shumë i don sepet atë. Por jo çsebab. Allahu Xhallahu ala shumë gëzuhat. Shumë knoqët, ku robi i ja aqillën rrugës që qe i ja aqenë të sukseset tëmë. Për shambullohë. E donë Allahu gjallë u ala robin e nënshruar apër të rebeluar. Nënshruar. Allahu e donë robin e mirë. Jo robin e keqë. E mirë pra. Kjo është, apo, qëllimë. Se bepi kryesor për të arritat e cilë e është Pendimi, të ubeja Pendosh, fute nuk në dhe të thëmë E për pendimin, qka ka thonë pegamberi s.a.s. Ka thonë se Allahu i gëzohet pendimit të ndokuit Për ju e ma te përse i gëzohet Njëriu që i ka humbur devja në shketin E mbita është ushimi dhe pija ti E po, i ka humb devja në shketin Devja, dhup, dhe siko deri ja që s'kam ish kam u thup, ai ka u pas ushqime dhe pija këtë kanë u. Ky njeri është ketin i rrethuar nga gjithë an nga gazollat etj. Çka bën ky njeri? Skochkam u pas multën i drua dhe më prit kur i vjen dëka. E duke prit vdekjen në momentin sa aktor i hap syt. Është dimën te kuka. Çfarë gzimje kjo? Kjo është më u kthy jeta valla për fillimet. Kjo është shpresa për fillimet, çfarë gzim i ka? E thot Pejgamberi son Allah o këzot më te për për për përndimin e një robe se, i i që i do të Allah o të përndimi, në këtë Allah o të përndimi, për i këzot që i aqëllaj robe, i aqëllaj, i aqëllaj, për ndaj dhe Allah o gjallë u ala, në ka thënë në Koran, ija ke na abudu, ija ke na sta'in, o Allah, në vetëm ty të dhërojmë, dhe vetëm pre te e ndimë kërkojmë, ihdina sërata al-mustëqim, na u zhënë r këarë sebepe, siratët të lëdhin aja në kamësu në rrugën atërë që ti ke begatua në qatë rrugë Allah o dhëmën a pa dukejtës edhe në dunia Allah o gjellewala dhëmën që njerët me e fitu gjennetin me e fitu falën Allahot të jenë për shumë, Allah o gjellewala thëtë në kurallë, inë Allah ju hibbu lë muhësinin Allah o i dhëmërësit i dhëmërë falëndëruesit, i dhëmërë njësit i dhëmërë atë i dënë të devat shmit, i dënë së përlit, dën, këtë e i dënë, këtë e në këtë, nivele, shkala, tituj, që ka rrugë me shkudetje, ka se bepe, nuk kishën mundësi të arritë në këtë tituj, pa undjek rruga, se bepe, e Allah, gjëllë uala nga se e dënë se bepin, e dënë që rrugën me e aqëlu rrugës, dërso Allah të imbetet me indihmu me arritë, e ka punirin të tuk, ka punirin, realisht, ti përpjek perpjekem të shkojmë në xhenat, po fut jam në xhenat me rahmetin e Allahut, me këtë dim apo. Po Allah donë më na pa po, ka përpjekemi ka pa, ka munduhemi nga pa ka ecim në rrugën e durr, ka braktisim sokaqët e tjera dhe rrugicat e panevojshme. Donë më na pa po, kështu. Duke jetë në rrugën, ndërsa ai pastaj garanton shpërblimin dhe fitimin në fund. Dhe rruga e sebepet, e sokaqët, e rrugicat, e gjitha këtu ku janë. E këtu janë ato pa. Prandaj munduoj gjithmonë mund, vllai nderuar dhe mot nderuar më tepër të kujdesesh për se bepin se për rezultatin. Më tepër më kujdes për rrugën se për qëllimin. Gjasë ti i kërkuan rrugën me kon, qëllimi ndor të Allahut. E jo ti arsht ti është ku duhet. Pastaj arrin ku duhet ndor Zotna nuk e dim, na janë përpjekën, po ti rri ku duhet Allah. Ti rri ku duhet. Për kjo është më rëndësish. Ktu doj mënet. Ktu vjen dikush të merr. Amba ti përshëm po prat, voilà, sërrai. Tanë inti rrugë të tjera e up. Po ata mos kanaton. Ata rrin që tu vjen dikush të merr, që tu rri. Në kët rrugë vjen merë Allah, të, të merë fali Allah. vjen merr rahmeti i Allahut, të merr falin Allahut. Vjen dikush për kra merr dikush tu. Am bashkë rrugica se po dukut i bashkurt, atje vjen rahmeti i Allahut, se s'ka thonë ç'vjen atje. Mos e boj golin ti a vjen me të marr kush ajo se ka thonë kë me ard. Po vaje rryn stacion ku ka von qe to pret. Qeton kërca, qe çse rrugë bëri. Rrugës vjen dikush të merr atë. Çi s'u të ka thon. Prandaj kjo më simë më e rëncishëm i ademit alesom. A rryn në rrugën e duhur. Rryn ryn në, në meydanën e duhur, ndërmerin masat e duhura. Kjo është më rëndsi. Ndërmerin hapat e duhur që Zoti të kamsu. Kjo është e jotja. Tërat nej Allah xhallahu ala dhe thuj kjo është Allah që ka caktuar dhe gjithashtot do bia e fundit për këtë ose e fundit kryesur e po është një e fundit si shpejt e themi është se Allah gjenle walla e dhe në më shumë të besimin besimin e Allah gjenle walla Allah dhe në më shumë të afon në dërsa edhe të besuar në Allah dhe ka një mënyrë mënyra më e dashë e të besuarit në Allah në është të besuarit në gaibë sheh të natën. Këtë Allahu i dërmasumti atë. Kur të kallzon diçka që është ti se shehatu po besoj, ç'të Allahu i dërmasumti. Këtë lë të besimit Allahu i dërmasumti. Prandaj edhe e ka filluar Kur'ani me kët. Ka thonë "Dhalikal Kitabu la raibe fi". Ky është libër skopik dyshimin të. Hudan lilmuttaqin. Ky është udhëzim utrëfyes për devotshment. Kush janë këta? e në ledhine ju minu e bil gajb e para është ata që besojnë gajbin ka thonë Allah u kështu të besojnë ka thonë pegamerës më kështu në basë shpazë ata besojnë ata nuk i futënë në laboratorët e eksperimentimit fjallë të Allah të që më që pëdel nga se së kështë kjo kvaliteti besimit cilësie besimit është me thonë se miëna na ndëgjuam atana, dhe unë në shfruam që shtu për dëmi, Allahu, në rapë të miëtë Allah u gjellë në uala e E na shojm jetë ditë për ditë ata. Ja, ata e ke imoni s'ka s'është moku, nuk ka mosprovkë. Apo e kam shef. Prandaj jennë jannat, jannat diçka, kuptimi i gjend nuk është se si, ne themi kopsht. Nuk është jennat kopsht. Nuk na e përkthejmë si kopsht. Po rënia aksofale jennë diçka që është e fshihur. Do të thosë sigurisht diçka që është e rrethuar me shumë droy, nuk sheh bukurinë saj derisa të mbra në ata e ka rathsu prandaj fushnjës në barkun e nënës që nuk shihet i thoin gjenin edhe gjin dhe që nuk duhet thoin gjin e kanë marrën nga padukshmëria nga ajo që nuk duket edhe xheneti është piksa japton xhene nuk duket na se kanë pa kët xhenet as se kanë pa dikon që ka pa kët xhenet as se kanë një erën as se kanë një zon as se kanë pa kurjo po besoj më bind shumë te ato që e shohim aftë të den Allahu le vala Kët besim, por tu jetu kët besim me këtë cilëtet, nuk ka prun tok. Don me pa besim cilësor, kvalitativ. Don më na posa në me vërtetë në raportet e ia, dhan çka ai that la besojm, edhe pse nuk e shohim. Nuk ka lidhje kum po, nuk ka lidhje kum dëgju, nuk ka lidhje kum taku. Ka lidhje shumë a, a, a ka thon ai çka është afon. Për me i ni Allah çdo fjalë a ka thon Allahun e besoj. Ka prun. Po letni pro të thon letëshe Allah u gjëllëvala së nga qaj të kalemru së është e fshetë, është gajbë ti po beson në te ma mirë se kur është e dukshme nga se kjo mësimi ademi taj son të ka pru Allah në këtë tokë dhe t'i kam shifë dësene dhe t'kalemru për to së ato e gëzistujnë me steja dhe tyre vështë i perde kur do në lau e ngreja të perde pra ne mosprit, mosprit me besu bindë shumë apo me punu simba së kësaj bindje veç kur të këtë perdja se Por besa se ka dhe vepron e basa saj Sigur o kam cikë të ndërëzën në, disa raste Me marrë di kam përnime që unë gjenet Në gjysati me shetit Që që kësh falja si në që njëri Allahin e pëtën Apo? E pëse ka në me shetit? A i të kalon që ashtë të Allah? Pëse duhet me shetit? Ti shetit me besimin tënë Në qësë ki mund si me shetit me këm të tua Nuk ki mund si me shetit me sytë të tu Shetit me bindjen tënde Shetit me zamërën tënde që tet në besimin tënd, kjo është më e fuqishme, wallahi se më shijoj me, me këto auto. Po kur ku ndodh kjo? Kur ne e marrim mësimin e Ademit e Sallam. A e shikoj, kjo është për u Ademit e Sallam. Çfarë është e vërtetë? Po rekomshef jannah, veç për shkak mirës të mirësive që ta ngritni cilëtetën e besimit në Allah xhallahu ala, që ti ja dëshmoni Allahut atë që Allah xhallahu adon shumë automi. Në përfundim e përmbyllim me një a të Kuranor këngjorie ose kjo pjesë e kësaj ngjarje mund të përfundon me atë që ka thënë Allahu xhën leuala, në që duhet bind shumë të jetojmë në frymin e këtij ajeti. Që më të përmbyllim këtë tregim ku kë Allahu thot: Wasan të "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibba shay'an wa huwa sharun lakum." Adem i zbriti pe xhenete, do nuk e pat lehtë në tok, pa Allahu i tha: "Ndosht që ti mos më dashni sa më ajo është më e mirë për ty ofta." Dhe ndosht që ti më me daut në sam po jesh më e keqë për ty, nuk është e mirë për ty. Prandaj me ademin e alsam dhe me shumë me, dhe me shumë me shumë me shumë dëshmi tjera. Allahu na tregon se açi ka thon se ai din, e ju nuk dini. Açi u tha meleq ve Allahu xhalla kur e krija demin e alsam, unë di ju nuk dini. A dole sikur sa tha Allah, dola vën. Dhe gjithashtu na tha neve, Allahu e di ju nuk dini. Apo na dër gjithmonë çështot gjithë më në delë, pra ndaj që nga dej me elsomë, e diri më sëtë, në gjithë më njemi mes kësaj që Allah u ka thënë a i din e ju nuk dini pra ndaj, bindi një asaj që Allah u ka kërkuar për juve, kënachur në ma që është Allah u kënachur, dhe gjithë ashtë të mos e pëlqen e aje që nuk e pëlqen në qëfë se dëshrën jetë të lumë tër të këndshme, realizim të jetës i duhet, luajtje të rolit të k në shtëpin nga e cila doli një er babai, por jo dalet për herësma. Doli me kryni punë dhe prap u kthye atje baba i njerëzimit dhe ai tashmë i pret bitë dhe bjetë të tij që të ikthejnë atij vendbanimit. Ka eliminime për rrugës, ka dështime, por ai që mëson këto mësime si duhet e ka lënë garën me sukses atë. Prandaj Allahu na bofte na bofte suksesum në këtë garë në mundëso që këtu porosi dhe këtu mësime në këtë shkollë të madhe të trenimit dhe mësimit dhe edukimit, ta kalëm si duhet dhe gjithashtot të takohemi me babën e njerëzimit, adimin e ndësëm, por edhe me mësuasin e njerëzimit, Muhammedin a.s. në gjenetin e përheshëmris. Këtu e në dhe të mësimit e kësaj në gjarja, ndërsa vazhdojnë e më tutje me adimin e ndësëm prapë, por tashme me armitsime ati me, Iblisin nga se kështu tash fillon jeta mbi fytyrën e tokës. Dërën takim ndashëm Allahu subhaneh ve te veleh, sallallahu alejhi ve sellem, usimë gjithë.